Solen gassade över plattformen och svetten som rann ner längs Teds och Kajs nackar gjorde att snarorna kändes ännu spändare. T Tänk att det skulle sluta så här. Vi blir hängda. Kai, livet är orättvist och västern är hård. Sätt på dem huvudarna! Torget i staden Santa Caliset var fyllt av people som kommit för att se bröderna bli hängda. Men folket stod silent. De var rätt av den pistolsvingande galningen whisky dick som höll staden i skräck och var skratt nu ekade ödsligt över torget. <tryck> Ringridande komiker med hela vilda västern som sin arbetsplats red samma morgning över prärien på väg mot nästa stad, nästa salon och nästa show. De red under tystnad och det enda som hördes var ljudet av Ted's Horse som på grund av ett digestion-fel släppte väder för vartannat steg. dig. I sadelväskorna fanns allt de ägde Och där hängde också deras stora reklamskylt med bilder på dem Och en text Bröderna Pleppo De roligaste cowboys i hela prärien Tänk Kai att vi är de roligaste cowboysen i hela vilda västern Kai svar dränktes i ljudet av ett hjärtkärrande skrik vad i alla kaktusars namn var det där? Tedokai spejade. Långt borta syntes tågrälsen slingrar sig som en rattlesnake över ödemarken. Skriken verkade komma från tågrälsen och nu blandades de med ljudet av ett tåg som närmade sig. Det ligger någon på rälsen och behöver hjälp! Skydda dig! Och Elsen syntes nu en vacker lady ligga fastbunden. Tåget var så nära att marken skakade. Tedokai flög på sina hästar medan tiden rann iväg. Mordret av tåget drängte snart skriken. Tedokai hoppade ur sadeln, skar loss repen och drog den vackra lady i säkerhet. Bara några seconds innan det hade varit too late. Ladyn var chockad. Hon skrek och lät som en kajodi. Ted Kai var tvungen att örfila henne tills hon var lugn. Åh, oh, ni mig. Vem är ni, miss? Jag är Hosianna, präriens vackraste lady. Genast Ted Kai hörde namnet tyckte de det var det vackraste namn de någonsin hört. Jag blev bortrövad av den värsta banditen av dem alla Whisky Dick Om ni tar mig tillbaka till min hemstad Så kommer min pappa som äger salonen att ge er en riklig belöning Vem är ni mina hjältar? Vi är bröderna Pleppo De där som prärieposten skrev att få lika roliga som gonorré Ja... Ja men ni kan säkert få uppträda på pappas salon Ta mig till stan Ted och Kai förstod hur lucky de varit Som befunnit sig i rätt tid vid rätt tillfälle Santa Kalisa låg bara en halvdagsrätt bort Och tillsammans med Husiana Satte de sig upp och red mot solen Utan att veta vilket helvete som väntade den spargris nu igen Ja, no, men du vet ju att pappa dricker och mamma spelar och vi har inte, vi har inga pengar nu och så måste vi ju ha någonting att äta Men inte Inte in, in, kan du ju bara ha alla dina pengar för dig själv Vi måste ju ha någonting att äta och... Hej, göm dig för nu kommer pappa men, man... in där. Mm. Marie Ja är punk ja. Kan du distrahera pojken Så jag och jag gräva i hans spargris Mika, den är tom Spargris, och Erik vet Att vi har norpa pengar därifrån Är tom? Ja men jag använde det som var kvar när jag skulle på blackjack igår Ja men, ja, men Vi säljer hans dator ja, Vänta nu, vi har ju talat om det här Att datorn, den skulle bara fara I en riktig nödsituation Jag, ska, jag, ska, jag måste få en jackamaskla Ja men vi vi såld ju hans Playstation redan äh, så så. Men, Och så såld vi ju hunden också äh, det oh. Ta datorn då Ta vad som helst Gräla inte snälla Jag är så hungrig Snälla Erik eh, Vi vill ju bara ditt bästa pojken min Just det Var är den datorn Alltså hur ska vi lösa det här Jag behöver 300 euro till rouletten ikväll och pappa måste ju få någonting att dricka och... Dricka? Ja. Ja. ja, så är det Jag måste börja sälja mig själv Så är det Mamma, gör inte Jag måste Det är det enda sättet Mamma Hör du pojken, minvav telefonnummer till den där mannen som brukar betala så bra Ritt var bröderna plepo Ted Kai, framme i staden Santa Calice De steg av sina hästar Och Leydin Husiana Vars liv de räddat Började genast tacka till en. Tack Tack, tack, tack Tack, tack Jag ska genast springa Och säga till min pappa att ni har räddat mig Kors i taket var han blir glad Hurra, hurra, hurra Oceana sprang iväg och Ted och Kai betraktade staden de hamnat i. Vilken håla! Tror du att vår humorshow går hem i den här lortiga stan? Låt tiden utvisa, Kai. Snart möttes de av en smutsig men överlycklig man som tackade dem för att de räddat hans dotter. Av er kan jag räkna ut att ni en dera är komiker eller extremt gay. <här> <här> men det skulle vara en ära om ni skulle uppträda på min salu. Tendocai såg på varandra och båda var medvetna om möjligheten att tjäna en handfull dollar. De tackade yes. På kvällen var salonen fullsatt. Alla oldtimers sa att de aldrig sett så många människor inne på salonen samtidigt. Man halsade whisky, kortiserade damerna, spottade spotkoppen. Det var rejält håll igång. Jag går kväll allihopa. Det är vi som är bröderna Pleppo. Kan alla cowboys här i rummet ge mig ett ja? Och kan alla indianer här i rummet ge mig ett 10? Ja! stämningen är på topp. Nu hör ni, vet ni vilken som är Beethovens favoritfrukt? Banan. Bananana. All right, all right, all right. Vet ni, jag såg världens sämsta röksignaler här häromdagen. De var riktigt dåliga. Så jag gick fram till indianen och frågade Hey, what's going on? Och han sloddrade fram Ingen rök utan eldvatten. <skratt> <skratt> och så var det en cowboy och en häst som satt och spelade kort. Och då började hästen äta korten. Och cowboyen frågade bara att Perkele, vad håller du på med? Och hästen sa Mm. Ser du inte att det klöver? Sedukai <skratt> <skratt> njöt av den ivriga publikens jubel och vågade till och med pröva ett av sina skandinavienkänt. Alla barnen lekte indianer och cowboy undatt med rete. Det var han de skalpete. <skratt> Ja, <laughs> oj, oj, de där <fella> Ja, Men vet ni, vet ni, vad är det riktigt för stad ni har? <skl Pixar> jag menar, jag och Ted hörde om en man som heter Whiskey Dick Vad är det för en mamma som döper sin son till något sånt? Hon kan ju inte riktigt ha alla hästar hemma Det märkte att hela atmosfären förändrades Folk började skruva på sig och titta oroligt mot ett bord längst bak i salonen Tystnaden låg som en ond ande över rummet En jättestor kar reste sig från bordet och folk drog efter andan det var Whiskeydick själv i egen högperson. <hör> <hör> Vad sa ni? Whiskeydicks ögon glimmade. Ted och Kai så på varandra och förstod att de hade käntat om fel person vid fel tidpunkt- Whiskey Dick efter sina gringos och de blockerade omedelbart alla exits. Det fanns ingenstans att fly och ingen i salonen verkade ha mod nog att hjälpa dem. Ted och Kai var fångade och de kände på sig att de hade satt sin sista potato. här är kalle Lastika som rapporterar för Radio Pleppo, Och jag står här på såghöjdens sjukhus bredvid Sara Högfors. Som idag fyller 108 år och därmed är Finlands äldsta levande invånare. Sara, jag kommer med gratulationer både från mig och från alla Radio Pleppos lyssnare. Ja, tack! Du ligger just nu på sjukhus, ja. men det är för att du bröt benet och du föll när du målade om verandan, inte sant? Ja, jag halkar på ballen! Ja, men du är alltså 108 år och mor annars helt prima. Att ja. hjärtat det slår och ja. huvudet är skarpt ja. enligt vad jag har förstått så bakar du ännu ditt eget bröd varje ja. morgon Ja, rossin ska det vara dig Och ta rossin ja. ja, men hör du Sara, vad är din hemlighet? Att om du skulle berätta för Radio Pleppos ja. lyssnare Hur ska man göra för att leva ett så här långt liv? Ja, no. <skratt> Det krävs att man är målmedveten och disciplinerad. Inget slarv. Jag har ätit fullkornsgröt tre gånger om dagen. Jag har arbetat hårt och bott nära naturen. Borta från stadens bekvämligheter. Och jag har stigit upp tidigt på morgonen klockan fem. Och lagt mig tidigt klockan nio. Ja. Och jag har aldrig använt mig av tobak eller alkohol. Inte en droppe, aldrig vinglas- bara källvatten och gröd mm. Inga extra socker Inga extra salt Jag har inte sprungit efter karrar Som så många flickor Nej, Jag har suttit på mina bara knän Och rensat landet Och plöjt Jordan. Och aldrig någonsin har jag klagat Fast det har varit jobbigt hela tiden Och nu vi har 108 år Och ännu vid liv ja, där ser man hur den flitige får sin lön till sist Oj då, hur, är det hur den flitige får sin lön till sist mm. oh, Men, eh, hur var du? Vad händer nu? Jag insåg bara just... Vad jävla tråkigt liv jag har haft Jag, jag har ju som inte gjort någonting 108 år i gatten i Nej, men inte det så Snälla fru Högfors du, du har ju varit med om mycket du har ju fått se två krig och allting Ja, Jaha, fru Högfors ja. ja nu är hon död vi, vi, ja jag vet inte Om vi kanske tar lite hårdrock Jag vet inte Byt. bryt! bryt Radio But it's the clock. Oh, alltså det är nog så jobbigt att ha en familj För man måste ju som vara med sina barn Och sin man hela tiden Och jag hatar dem och inte har vi någonting att tala om Jag önskar att jag aldrig hade gift mig Och skaffa barn Ge inte upp hoppet ännu Pleppotoy presenterar ett helt nytt sällskapsspel Med inhemsk anknytning som kommer att rädda Alla era tråkiga höstkvällar Det är spännande, det är roligt Det är fosterländskt, det är Hayo the board game Berätta mera I samarbete med Nylands brigad har Pleppotoy nu tagit fram ett spel för hela familjen Reglerna är enkla att lära sig Så man behöver inte ha varit i miljen för att kunna uppskatta det 3 fyra, fem, Ja, Få extra kast! Och dessutom, så gällor Åh nej, nu ska vi ner på golvet igen. <laughs> med list, skicklighet och nerver av stål tar du dig igenom spelplanets olika faror och ska samtidigt hindra dina motspelare från att nå målet. <laughs> pappa! Nu hamnar du i skolan! Hahaha, <laughs> helvete! hi -oh, The Board Game erbjuder timtals med underhållning för alla åldrar och lär dessutom barnen disciplin. Nå, no, Johnny! Nu hamnar du på nackirutan! Spring! och hämta den öl till mig! Va? Men, Öppnar du dig? Nej, nej Vare sig du är sivare, stampersonal eller vanligt tetsare Så kommer du att trycka med i spelet spännande utmaningar Och snabba vänningar Spelet kan spelas var och en för sig Eller i lag Dajon mot pampeser Hur var det nu älskling man skulle göra när man hamnar på den här Gör upp eldrutan Åh <laughs> oh, vad du är dum i huvudvitsis dag <laughs> Köp genast Hajo the board game Och rädda dina mörka höstkvällar från det civila livets tristess Fyra, fem, sex, ja van. Nufa ja sjan, ha ska vi spela igen. Let's play, let's play, let's play. Let's play. Radio man, radio, radio, radio, Teds narorna runt halsen Det <laughs> där Ted och Kai stod på plattformen På stadens torg Och blickade ut över folkmassan Hela stan hade kommit För att se bröderna Pleppo Bli hända Alla visste att det var wrong Men ingen vågade säga anything Ted och Kais Enda brott var att de kämtat Om stadens största bandit Whiskey Dick en galning som höll staden Santa Calise i skräck Nu när den inte hade någon sheriff Set på hivorna! Hahaha! <laughs> Världen blev black som en natt i Texas när whisky-dicks hejdukar drog huvudorna över Ted Sokai's huvuden. Folkmassan jämrade sig, men whisky-dicks skrattade Man skojar inte ostraffat med whisky Dick. Nu får ni betala priset! Och låt det här bli en påminnelse till er alla! I den här staden är det jag som bestämmer! Uh, whisky Dick, uh, jag tror att fångarna vill säga någonting. Avrick mig inte! Whiskey Dick mejade kallt ner sin right hand man Och resten av hans hejdukar ruggade tillbaka Rädda för sin boss och rädda för sitt eget skinn Och jag blir så jävla förbannad på folk som avbryter mig Är det någon annan som vill avbryta mig? Det gäller hästar också! Whiskey Dick kött hästen och skrek att han ville ha whiskey Drack flaskan i giriga klunkar Och stirrade vild och svettig På människorna som vred sig nervös Glöm aldrig att det är jag som äger era usla liv Med min revolver kan jag Vem ses? Med min revolver så kan jag verkligen Vister Whisked stirrade på sina revolver som var utan skott och på Ted som var den som skrikit hans namn. Ted stod bakbunden med snaran runt halsen och huvuden över ansiktet, men hans voice var fylld av ett lugn som fick folket att andlöst vänta på vad han hade att säga. Ja, du hade tur! Jag måste ladda om! Tala din nu, ysling! Whiskedick. Det är bara unkryggar som inte vågar ställa upp och kämpa man mot man. Om du låter dina hejdukar hänga oss här så visar du bara att du är en feg usling som inte vågar möta oss i duell. Staden stod andlös och hörde på Teds modiga tal. Whiskey stirrade, svettades. Han såg ut som en crazy man. Det var tyst, en oerheterligt tystblöd men det är hade ett slut. Ta av de huvorna då. Ni får som ni vill. Imorgon möts vi man mot man i en duell. Klockan fyra utanför salonen. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan Dallas. Bobby, Bobe kom in. Ja oh, vad är det? Bobby, vad har vi med bensinen? Ja oh, vi har uh, plänt. Okay. <laughs> Men sketcher som den här vann Radio Bleps podsendnings svenska podradiopriset 2006 i två kategorier bästa svenska kanal och bästa humor. Inte kan det ju vara då. För mer information om hur du ska lyssna på Radio Bleps podsendning gå in på extrm.ile.fi Huomi mio alla barnfamiljer! Ännu har ni chansen att köpa Hajo The Board Game, ett nytt spännande sällskapsspel från Pleppo Toy. Utvecklat i samarbete med brigad, erbjuder spelet en rolig resa genom hela beväringstiden och samtidigt tränas man i logik, kunskap och uthållighet. Uh -uh, kolla! Jag är bara ett tärningskast ifrån att bli hemförlovad. <skratt> <skratt> ha oh, nej! Jag hamnar på TJ plus 19. Pappa, du slipper nu aldrig skan, du <laughs> ikoinen mullig. Ajå, -oh, The Board Game! Äntligen ett spel som inte bara handlar om tur. Med list, timing och långsiktig planering kan du undvika jobbiga bakslag och få försprång till dina motståndare. Jonny, nu hamnar du på Syndals -rutan och måste stå över kast. Nej, för nu får jag vänta mig! Nej, no, men. Uh... Ja, men då måste ju jag stå över åtta kast istället. Vad listita av dig. <skratt> I spelets början tilldelas alla spelare olika roller som man sedan kan tala eller fuska sig ur. Men pappa, jag kan inte vara undi, för jag har nog no fel i no, no, ska du bli skrivare istället då? No det skulle nog kännas bättre. Okej. Okay, <skratt> <men> det... <skratt> nu har jag mindre till dig! Åh, oh, Jonny. Hajoe -oh, the board game är omtalat för sina plötsliga vändningar. Du kan aldrig vara riktigt säker innan du kommit i mål. Åh, oh, vad det går bra för mig. Nu kan ingenting stoppa mig från att vinna. <skratt> uh <-huh. skratt> Nämen, vad är det för kort du visar, Elskling? Lamma på mig. <skratt> <skratt> oh nej. <skratt> vad väntar du på? Köp genast Hajoe -oh, the board game och rycks med i det militära livets grönklädda dans. Lepo. Elisa befann sig i upplösningstillstånd. Tedokai, bröderna Pleppo, skulle klockan fyra möta stadens värsta förbrytare Whiskey Dick i en duell på liv och död. Befolkningen visste att Whiskey Dick var omöjlig att övervinna man mot man. Jag har hört att Whiskey Dick en gång dödade en hel indianby på 15 sekunder. Han är snabbast i hela världen med sin revolver. Jag har hört att han drar snabbare än vad min man är otrogen. Och han är nog jätteotrogen! Ja, din man är nog otrogen! Vet ni varför de kallar honom Whiskey Dick? Mm, just det, för han är bara så jävla bra på att skjuta! Ted och Kai kommer att dö! De som var så modiga! Mamma, jag vill se duellen! Ja, men hör du, Moses, inte en chans att du får se den de feta dumhovor! Everyone visste att Ted och Kai hade lika stor chans mot Whiskey Dick som en dynamitgubbe i en fireplace. Klockan tickade framåt och när den närmade sig fyra stod folk i fönstren och kikade ut på gatan lyssnade spänt på Whiskey Dicks steg när han flinande steg ut för att göra slut på det hela. <skratt> Ted och Kai stod helt stilla bredvid varandra mitt på gatan. Whiskey stannade och ställde sig bredbent mitt emot dem, beredd att dra så fort klockan slog. Han spottade och flinade, njört av situationen. Frutröken lagt sig hade Ted och Kai inte ens hunnit dra sina revolvers. De var fulla med hål och Whiskey Dick kunde se rakt igenom deras bröstkorgar och huvuden på det som fanns bakom dem. Han skrattade rått. Så long, bröderna Pleppo! Vänta nu! Whiskey Dick hade kommit fram till Ted och Kai som fortfarande låg. Trots att de var fulla med kulhål, cool han petade på dem och det ramlade ner, platta som träskivor. Och det var det också. Det var bröderna Pleppos reklamskylt. Oh, Hej, Whisker Dick, vad? Dick vände sig om, skälvande och drypande av svett, och fick se Ted och Kai stå på taket till salonen, cowboyhattarna på snö och pistolerna dragna. Ted såg honom rakt i ögonen, Så förvåningen och den begynnande skräcken, Så den svarta kälen som drog ihop sig till en liten korn av dödsångest och förtvivlan. Whisky Dick, via, kundios. Whiskey Dick föll i som en ragdoll, gurglade blodigt och rökte lite innan han blev stilla. Hela stan rusade ut på gatan, exploderade i jubel. Det var som 4th of July. Ted och Kai var heroes. De hade räddat Santa Kallise ur den onde madmannens grepp. De hade stått fasta och modigt gjort det ingen annan vågat göra. Borrmästaren steg fram och tog i hand. Ja, no, jag utser er till heden, Scheriffer, i Santa Kalliser. Hurra för bröderna, Pleppo! Salonägaren erbjöd dem ett livstidskontrakt. Det skulle få uppträda som komiker varje kväll och få riklig ersättning. Kai såg på Ted. Det var det här han drömt om. Men Ted stirrade mot horisonten. Kai, jag kan inte stanna här och, och det vet du. Jag är Jag är en cowboy. Jag måste få vara fri och, och rida mot solnedgången. Ted, jag ska gifta mig med Hosianna. Jag vill slå mig till ro nu. I så fall, Kai, så måste vi skiljas. Men jag kommer tillbaka. Och när du tittar upp mot kärnorna, minns att jag sitter kring en lägerhäll på prärien. Och tittar på samma kärnor. Farväl, Kai. Farväl! Ted lade handen på Kais axel och hoppade upp i sadeln, satte sporrarna i hästens mage och red i väg ut i den tysta öknen. Kai höll om hos Jannas gräddvita axlar. Där! Där rider en sann cowboy! Yeehaw! Och det är här vi lämnar Santa Kalise och Ted och Kai. Dead, vars flatlös har växt sig till råttors storlek Vars enda riktiga kärlek är hans häst Och som om två veckor kommer att fjärta ihjäl sig Då han ätit så mycket börnor. Vi lämnar också Kai som ännu inte vet att Hosianna är den som tog körsjukdomarna till Amerika. Att hon spridit dem över 20 delstater och att det enda som håller ihop henne är strumpbuxor och talsåpa. Men sånt är livet i Vilda västern.